Amma ba'du subhanaka la'ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah di kesempatan ini kita akan mengkaji dan akan mengetahui insyaAllah Tafsir dan juga beberapa makna, beberapa hukum yang Berkaitan dengan sihir Jadi judul materi kita ini adalah Pandangan syariat tentang sihir Dan insya Allah itu semua Akan kita ketahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu SWT Yang ada dalam Al-Quran Al-Karim di surat Al-Baqarah Secara khusus ayat 101 dan ayat 102 dan juga ayat 103 Ba'ada a'udzubillahimina syaitanir rajim قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ولما جاءهم datang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi musaddiqul lima ma'hum dan rasul itu membenarkan apa yang ada di tangan mereka yaitu apa yang ada di tangan mereka dari alkitab atau dari at-taura Nabdha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a udhurihim tetapi ada beberapa orang dari kalangan al-yahudi yang di mana mereka telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala at tawrah tetapi mereka melemparkan at tawrah itu ke belakang punggung mereka dalam arti melemparkan ataurah ke belakang punggung mereka mereka tidak ingin mengkaji atau mereka tidak ingin memahami jikalau mereka memahami mereka tidak ingin melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di kitab Taurat kaannahum la ya'lamun ya jadi seakan-akan mereka itu tidak mengetahui Bahawa. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada mereka kitab Tauroh untuk difahami dengan benar dan untuk dilaksanakan. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan Firman-Nya: "Fakal Allah Subhanahu Wa Taala, watbagu ma tatalu syaitinu'ala mulk Sulaiman." Setelah mereka melemparkan kitab Tauroh. Ke belakang punggung mereka Mereka mengikuti Apa yang dibacakan Setan-setan di zaman Kerajaan Nabi Allah Sulaiman AS. Dalam arti mereka mengikuti Ilmu sihir Mereka mengambil ilmu sihir Dan juga mereka Mengamalkan ilmu sihir jadi itu sebagai ganti, uh, sebagai ganti untuk mereka, mereka melepas kitab At-Tawrah dan mereka mengambil dan mempelajari yang namanya sihir, yang di mana sihir itu uh, ilmu-ilmunya dibacakan setan-setan di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wama kafar Sulaiman, walaikunna syaitin kafru. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau tidak kafir. Dalam arti beliau tidak kafir, beliau tidak melaksanakan dan menggunakan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setanlah yang kufur, yang dimana mereka itu yang melaksanakan Ilmu sihir. Yg mengajar orang orang Yahudi ilmu sihir. Dan juga setan setan itu semua mengajarkan kepada manusia. Atau secara khusus yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang orang Yahudi ilmu sihir. Wama unzila al malakin babbilah arutu wama arut. Dan juga mereka mengajarkan kepada orang-orang Yahudi itu ilmu sihir yang di mana Allah SWT menurunkan ilmu itu kepada dua malaikat di kota Babil di negara Palestine dan kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Wa ma min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatum fala takfur. Dan dua malaikat ini Harut dan Marut, mereka tidak mengajarkan siapapun ilmu sihir kecuali sebelumnya mereka sudah mengatakan inna ma nahnu fitnah Sungguhnya kami adalah fitnah, sungguhnya kami adalah cobaan yang di mana Allah Subhanahu wa mengirim kami untuk kalian fala takfur maka jika ada salah seorang di antara kalian yang belajar sihir kepada kami janganlah menjadi orang yang kafir fa ya'talamuna minhumama yufarriquna bihi bainal mar'i wa dan orang-orang Yahudi mereka itu mempelajari ilmu sihir dari dua malaikat ini tetapi dengan niat yang jahat yaitu dengan niat mereka ingin uh, uh, menceraikan antara suami dengan istrinya wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah dan mereka itu orang-orang yahudi yang mempelajari ilmu sihir mereka tidak akan bisa membahayakan Seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahuwataala bukan dengan kekuatan yang ada di ilmu sihir itu. Wa Taallamu nama ya dzurhum, walla yang Dan sungguhnya orang-orang Yahudi itu apa yang mereka pelajari dari ilmu sihir itu adalah Bahaya untuk mereka tidak ada manfaatnya sama sekali. Walau Kad Alimulah mani fil akhirati min khalak. Dan mereka sudah mengetahui bahawa apa yang mereka gantikan. Jadi dari pertama ayat kita jelaskan bahawa mereka melemparkan kitab At-Taurah, mereka melepas kitab At-Taurah dan gantinya adalah ilmu sihir. Dan gantinya itu mereka sudah mengetahui bahawa ilmu ilmu sihir itu tidak ada untungnya sama sekali untuk mereka. Di akhirat nanti. Walau bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Lau kanu ya'lamun. Dan uh, amat jahat. Apa yang mereka laksanakan. Atau apa yang mereka pelajari untuk diri mereka itu. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Walau annahum Di ayat yang selanjutnya di 103. Dan ini ayat yang terakhir. Di 103. Walau annahum آمنوا والتقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَ Seandainya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka beriman kepada uh, Rasul mereka Mereka beriman kepada kitab At-Tawrah mereka Mereka mengetahui dan mereka melaksanakan Apa-apa hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di kitab At-Tawrah dan, dan, dan juga mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu pahala yang lebih baik Untuk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi itu semua seandainya mereka mengetahui Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari tiga ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Kepada kita semua Bahwa Orang-orang Yahudi Mereka itu suka Mempelajari Dan mengamalkan ilmu sihir untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini jadi secara umum al-ma'nal-ijmali makna secara umum dari tiga ayat ini bahawa orang-orang Yahudi mereka mempelajari ilmu sihir dari Dua narasumber Yang pertama Sumber yang pertama Yaitu Setan-setan Mereka mempelajari Ilmu sihir Dari setan-setan itu Dengan Dua cara Cara yang pertama Adalah Para setan membisikkan di hati mereka Ilmu-ilmu sihir Dan di sini Sesuai dengan bisikan-bisikan itu Apa yang mereka fahami Mereka laksanakan Dan cara yang kedua Dari sumber yang pertama Yaitu para setan Mereka orang-orang Yahudi mempelajari Ilmu sihir dari para setan Dengan cara yang kedua Bahawa Setan-setan ini mereka telah memberikan kepada orang-orang Yahudi sebuah kitab yang di dalamnya itu ada ilmu-ilmu sihir yang yang seperti akan kita ketahui insya Allah nanti dari riwayat al Hakim. Dan narasumber yang kedua dari yang dimana orang-orang Yahudi mempelajari ilmu sihir mereka yaitu dari kedua malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini fitnah, ujian dan cobaan untuk orang-orang Yahudi. Dan kedua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir kepada berapa orang-orang Yahudi tetapi sebelumnya mereka sudah mengatakan bahawa kami ini adalah Cobaan dan ujian dan fitnah Untuk kalian Tetapi orang-orang Yahudi Mereka mempelajari ilmu sihir Dari dua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut Di kota namanya Babel Di negara Palestine Dengan niat yang jahat Secara khusus mereka ingin menceraikan Antara suami Dengan istrinya Jadi mereka tidak menerima Nasihat dari kedua malaikat itu Bahkan Mereka Telah uh, Melaksanakan Kerusakan di muka bumi ini Itu secara umum Makna Dari tiga ayat Yang kita baca tadi Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Beberapa Uh, tafsir dari ayat-ayat ini semua tetapi sebelum kita masuk ke tafsirnya kita jelaskan terlebih dahulu tentang sabab nuzul ayat-ayat ini semua Di sini dijelaskan bahwa عندما ذكر Sulaiman في القران qalat yahudul madinah Ala ta'jabuna li Muhammad yaz'um anna ibna Daud kana nabiyan Jadi ketika disebut Nabi Allah Sulaiman di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi Yahud Madinah secara khusus mereka mengatakan kami heran kepada Muhammad ini Uh, atau diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Dan beliau menyatakan uh, Sahih Dari hadith Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau berkata Inna syayatina kanu yastariquna Sama'a minas sama Para setan itu Mereka telah Mencuri pendengaran Dari langit dalam arti mencuri pendengaran dari langit eh, pendengaran seperti wahyu atau seperti eh, takdir Allah Subhanahu wa taala itu mereka curi dari langit mereka mendengar dan mereka curi pendengaran itu dari langit fa idza sami'a ahaduhum bikalamatin kadzaba 'alayha alfa kidzbah dan jikalau salah satu dari mereka dari setan itu mendengar satu kalimat yang dia curi dari langit Itu dia mengolahnya Sampai di dalamnya itu ada seribu kebohongan Fa asyrabat ha kulubun nas wat takhaduha dawawin Setelah itu Kebohongan-kebohongan itu Dibisikkan oleh si setan ini Di hati manusia dan si manusia ini dengan bisikan-bisikan setan itu semua Mereka menulis dan mengumpulkan itu semua di dalam beberapa kitab Jadi di dalam beberapa kitab yang di dalamnya itu semua ada ilmu-ilmu sihir Hasil dari bisikan setan kepada mereka Hadis nah, ini, faatulah Allah Ala Zalika Sulaiman bin Daud. Dan ini semua kejadian terjadi di zaman Nabi Allah Sulaiman, Alaih Salatu wa Allah Subhanahu wa Taala memberi pengetahuan untuk Nabinya Sulaiman Alaih Salatu wa Ssalam bahawa itu semua telah terjadi. Jadi ada beberapa orang dari umatmu, dari kaummu. Yang di mana mereka menerima bisikan-bisikan setan dan mereka menulis bisikan-bisikan itu di, di beberapa kitab dan mereka jadikan kitab-kitab itu sebagai sumber untuk ilmu sihir mereka. Jadi Nabi Sulaiman mengetahui atas dasar pengetahuan dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi Allah Sulaiman akhazha wa qadhafaha tahta al kursi. Nabi Allah Sulaiman menyerbu mereka, Nabi Allah Sulaiman menyerang mereka dan mengambil kitab-kitab uh, itu semua dan beliau lemparkan di bawah kursi beliau alaihi salatu wassalam. Falamma mata Sulaiman qama shaytanun bi-t-tariq fa ala adullukum ala kanzi Sulaiman allazi la kanz li ahadin mithla kanzihi l-mumanna. Setelah Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam wafat, meninggal dunia, maka para setan itu mengeluarkan kitab-kitab itu semua dari bawah kursi Nabi Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan para setan ini mengatakan kepada orang-orang yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman, mereka mengatakan Ala adullukum ala kanz Sulaiman allazi la kanza li ahadin misl kanzil Jadi maukah kalian aku tunjukkan simpanan Sulaiman yang berharga yang berharga yang tidak ada simpanan seperti simpanan ini yang berharga? Tentunya mereka mau. Fa fahidahu fa sihr. Para setan itu mengeluarkan itu kitab-kitab semua dan memberikan kepada orang-orang Yahudi dan para setan itu mengatakan kepada mereka inilah simpanan Nabi Allah Sulaiman yang sangat berharga. Fanasakathal umam dan di sini para umat Yahudi mereka gilirkan kitab-kitab itu turun temurun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Uh, pembelaannya subhanahu wa ta'ala Untuk Nabi Allah Sulaiman Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina Kafaru Yu'allimunan nasa sihr Jadi sungguhnya Nabi Allah Sulaiman itu tidak kafir Beliau bukan tukang sihir Tidak pernah mengajarkan dan melaksanakan sihir Tetapi yang mengajarkan dan melaksanakan sihir itu adalah Para setan wal waluyadzubillah Jadi Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengetahui Dari sini Bagaimana kehidupan Orang-orang Yahudi Di zaman Nabi Allah Sulaiman Dan juga setelah zaman Nabi Allah Sulaiman Mereka uh, Selalu mengikuti Selalu mempelajari yang namanya ilmu sihir dan mereka melaksanakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Adapun beberapa tafsir tentang ayat-ayat ini atau tentang tiga ayat ini yang kita bacakan dari surat al-baqarah 101, 102 dan 103 tentang ilmu sihir. Di sini dijelaskan yang pertama bahwa Tetamnnt, hadithul kariah, ma'kan aliyah lIahud, min al khubth wafasad niat. Jadi ayat ini, di tiga ayat ini dijelaskan kehidupan orang-orang Yahudi tentang niat mereka yang rusak, tentang niat mereka yang jahat, tentang apa yang mereka lakukan dari kerusakan di muka bumi ini. Fasih rulam yugraf illa endal Yahud. Jadi yang namanya ilmu sihir itu tidak dikenal kecuali di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada pertanyaan. Siapa yang pertama kali mewujudkan ilmu sihir di muka bumi ini dari manusia. Dari kalangan manusia. Jawabannya adalah orang-orang Yahudi. كَرْنَا تَارِيخُهُ يعني تاريخ اليهود مشتهر بظهورهم اتو تاريخ السحر فتاريخ السحر مشتهر بظهورهم فَهُمُ الَّذِينَ نَبَدُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسَلَكُوا طَرِيقَ السِّحْر وَعَمِلُوا عَلَى إِفْسَادِ عُقُولِ النَّاسِ وَعَقَائِدِهِمْ بِطَرِيقِ السِّحْرِ وَالشَّعْوَذَةِ وَالتَّضْلِيلِ جَدِي مَرَيْ kitab Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kitab, kitab At-Taurah yang Allah turunkan kepada mereka dan mereka mengganti kitab Allah subhanahu wa ta'ala At-Taurah yang suci itu dengan ilmu sihir dengan ilmu sihir dan mereka melaksanakan ilmu sihir itu untuk uh, merusak akal manusia untuk merusak akidah manusia untuk merusak ibadah manusia mereka melaksanakan itu semua dengan cara sihir mereka, dengan cara sulap mereka, dengan penyesatan mereka. Dan ini dalil bahawa aliyahud aslu kulli shar. Dan di sini dalil bahawa yang namanya orang-orang Yahudi, mereka itu adalah asal usul semua keburukan, wa masdaru kulli fitnah dan sumber semua fitnah, semua kerusakan yang ada di muka bumi ini. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menjelaskan tentang uh, jiwa dan diri orang-orang Yahudi kullama auqadunaran lilharbi atfa'aha Allah wa fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin dan ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah kullama auqadunaran lilharbi atfa'aha Allah jadi setiap mereka menyalakan api Uh, peperangan mereka ingin memerangi syariat Allah Subhanahu Wa Taala mereka ingin memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala mereka ingin memerangi para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala atfa'ah Allah Allah Subhanahu Wa Taala memadamkan. Wajaguna fil ardi mas dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Wajaguna wajaguna jadi wajaguna itu faham uh, mudarag dalam arti mereka selalu Maupun mereka itu orang-orang Yahudi yang di zaman dahulu Atau orang-orang Yahudi yang di zaman sekarang Yes'auna fil ardi Fasada mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini Wallahu la yuhibbul mufsidin Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan Hadirin uh, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi di dalam peperangan mereka, di dalam ekonomi mereka, di dalam kehidupan dunia mereka ini, mereka tidak lepas dari yang namanya ilmu sihir wal wal'ayadzubillah. Dan uh, kita juga ketika kita Belajar di negeri Yaman yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ lebih jelasnya lagi, lebih tepatnya lagi di Yaman Utara. Ada beberapa uh, rakyat Yahudi yang tinggal di negeri itu. Dan sangat terkenal di kalangan mereka itu yang namanya ilmu sihir. Bahkan bukan hanya penduduk Yaman setempat Yang uh, sebagian dari penduduk Yaman setempat Yang iman mereka itu lemah Bahkan dari penduduk Jazira Arabia Yang imannya mereka itu lemah hada Hadana wa hadahumullah Mereka mendatangi orang-orang Yahudi itu yang ada di Yaman Karena jika kita lihat di Jazira Arab di Jazirah Arab secara umum tidak ada lagi yang namanya orang-orang Yahudi. Kecuali di negeri Yaman. Nah itu mereka didatangi dari segala penjuru Jazirah Arabia Yang dimana orang-orang Arab itu ingin mempelajari ilmu sihir dari orang-orang Yahudi yang ada di Yaman. Jadi sampai sekarang di Jazirah Arabia dari orang-orang Yahudi yang ada di Yaman bahawa mereka itu terkenal Mereka itu adalah tukang sihir Jadi kita jangan uh, terlalu mengagumi mereka Atau kita katakan bahawa negara mereka itu adalah negara yang maju Atau ekonomi mereka adalah ekonomi yang kuat Itu semua mereka laksanakan hasil dari ilmu-ilmu sihir yang mereka ketahui Apalagi di zaman sekarang wali ayatubillah Uh, dalam arti rata-rata semua bank yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya riba dan itu juga uh, menguatkan pengaruh dari ilmu sihir mereka, jadi kita bisa mengalahkan mereka dengan iman kita yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amal salih kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kita berpegangan teguh dan kuat terhadap Al-Qur'an was tidak diragukan lagi bahwa kita bisa insyaallah باذنillah bi mengalahkan mereka tapi kenapa mereka itu di zaman sekarang ini kuat ya seperti itu banyak perkara-perkara atau banyak maksiat-maksiat yang besar yang terjadi di muka bumi ini yang mendukung pengaruh ilmu sihir mereka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Adapun makna yang kedua dari ayat-ayat ini semua قال أبو حيان كما كانت الآيات السابقة فيها ما يتضمن الوعيد في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين وفي قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون وذكر نبذ العهود من اليهود ونبذ كتاب الله واتباع الشياطين وتعلم ما يضر ولا ينفع أتبع ذلك بآية تتضمن Al-wa'd liman amana wattaqa. Dan di sini jikalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini semua kita jelaskan mulai dari ayat 101. Jikalau kita perhatikan ayat-ayat yang sebelumnya jadi di ayat misalnya yang 98 dan juga di ayat yang 99 di, di, di mana, Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala aduhu lil kafirin Allah subhanahu wa ta'ala itu musuh untuk orang-orang yang kafir dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan illa al jadi tidak ada yang kafir terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang fasik setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa orang-orang Yahudi ini seringkali mengingkari janji mereka dan juga mereka melemparkan kitab at-taura at yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelah itu bahawa mereka mengikuti uh, para setan mereka mengikuti para setan dan mempelajari ilmu sihir dan apa yang mereka pelajari itu semua bahaya untuk mereka tidak ada manfaatnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walau annahum amanu wattaqau la mathubatan min indillah khair law kanu ya'lamun ya jadi seandainya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pahala yang besar untuk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pahala yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mereka seandainya mereka mengetahui. Jadi ini yang namanya. Uh, Uslub at-tarhibu at-tarhib. At Jadi cara uh, da'wah. Dengan harapan yang baik dan juga ancaman yang menakutkan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat yang pertama itu Menjelaskan ancaman-ancamannya yang keras Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan janjinya yang indah Jikalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka akan mendapatkan pahala yang baik si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini cara Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk memahami ayat-ayatnya kepada hamba-hambanya. Dengan cara seperti itu. Jadi tidak semua yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala itu ancaman. Begitu juga tidak semua yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala itu janji-janji yang indah. Tapi ada ancaman dan juga ada janji yang indah. Begitu juga uh, da'wah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin berda'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin menyeru supaya manusia itu jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini... Dengan cara yang keras bisa kita jelaskan dengan cara yang ekstrim dalam arti tidak dibawa kecuali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman, tetapi dia tidak membawa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang indah. Begitu juga jangan kita ini terlalu lembek. Yang kita bawa hanya ayat-ayat yang uh, dijelaskan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, tetapi tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih kita tidak jelaskan jadilah ifrata wala tafrid tidak berlebihan dan juga kita tidak mengurangi kita berda'wah Ilahubah Subhanahuwata'ala dengan cara yang wasat, dengan cara yang menengah, dalam arti dengan cara yang wasat, dengan cara yang menengah apa yang dijelaskan Allah Subhanahuwata'ala dalam Al-Quran dan juga dengan caranya Subhanahuwata'ala dalam Al-Quran, itu yang kita jelaskan, itu yang kita keluarkan ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahuwata'ala pendengar yang dirahmati Allah Subhanahuwata'ala mengulang Adapun <coughs> makna yang ketiga dari ayat-ayat ini semua yaitu qaulullah subhanahu wa ta'ala nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Jadi sebagian dari orang-orang Yahudi yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada mereka itu kitab Taurah yang seharusnya mereka laksanakan setelah mereka mengetahui dan memahaminya, tetapi mereka lemparkan kitab Taurah itu ke belakang punggung mereka. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan kalimat nabaza, melempar. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wara'ad-duhur ke belakang punggung. Jadi kata-kata yang seperti ini. <coughs> ini ada makna dan maknanya sebagaimana ulama menjelaskan. Ziyadatu tashni'in wa taqbihin alal Yahud. Jadi menambah keburukan orang-orang Yahudi. Kalimat-kalimat ini semua. Ada maknanya, bukan tidak ada maknanya. Mungkin secara apa namanya, jika kita baca terjemahan, oh melempar. Jika kita baca secara terjemahan, oh wara ad itu adalah kebelakang punggung. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan kalimat seperti ini. Nabadha melempar dan juga wara ad kebelakang punggung. Di sini ada makna sebagaimana ulama menjelaskan ziyadatu tashni'in wat al-yahud. Jadi menambah keburukan mereka dan menambah kejelekan mereka yaitu orang-orang Yahudi. Hastarakul 'amala bikitabilillah. Karena mereka telah melepas tidak melaksanakan kitabullah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di dalam Kitab At-Tawra, Wa'arabu anhu bil kulia, dan mereka menyingkirkan Kitab At-Tawra itu semuanya. Jadi mereka melemparkan Kitab At-Tawra, mereka tidak mengambil satu hukum pun dari Kitab At-Tawra. Dan ini orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala membencinya dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa uh, mereka itu telah melemparkan kitab at-taura ke belakang punggung mereka dalam arti dalam makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keburukan dan kejelekan orang-orang Yahudi itu luar biasa Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna yang selanjutnya. yaitu makna yang keempat. Wajhul muqaranati Baina zikri syayatini wassihir Fil ayatil karima. Jadi kaitannya apa? Ketika disebut Assyayatin Dan juga ketika disebut Kalimat as-sihir. Di qawli Allah subhanahu wa ta'ala Walakinasyayatin kafaru yuallimuna an-nasa as jadi bahwa para setan itu yang kafir mereka mengajarkan manusia ilmu sihir jadi di sini ada kalimat setan dan juga ada kalimat sihir apa kaitannya dua kalimat itu wa huwa anna as-sihra fihi isti'anatan bi arwahin khabithatin syarriratin minal jin jadi yang namanya sihir itu, itu tidak lepas dari bantuan roh-roh yang jahat dari kalangan al-jin. Wahsyatino tazumu anna talemul ghibah watuhimun nasabidalik. Jadi para setan itu mengira bahawa mereka mengetahui Perkara-perkara yang gaib, dan mereka membisikkan untuk manusia bahawa mereka itu mengetahui hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang gaib, kejadian-kejadian yang akan terjadi. Itu mereka bisikkan kepada manusia bahawa kami mengetahui itu semua. W karena بعض الناس يصدقونهم فيما يزعمون. Jadi sebagian dari manusia percaya dengan bisikan-bisikan itu semua wayal jauna ilaihim 'inda karb bahkan mereka itu manusia itu mereka meminta pertolongan kepada para setan ketika mereka dalam keadaan sulit dan susah dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-jin wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalim minal jinn fazaduhum rahaqa dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin dan itu semua menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi yang namanya sihir tidak lepas dari pertolongan roh-roh yang jahat dari setan Jadi jikalau uh, Tukang sihir itu Tidak dapat pertolongan dari para setan Maka tidak mungkin Dia bisa uh, Melaksanakan uh, Ilmu sihirnya Atau bisa terjadi pengaruh Dari ilmu sihirnya di muka bumi ini Jadi hadir, uh, Pendengar Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Tukang sihir secara umum Jikalau uh, Dia itu mengaku Bahawa dia itu Muslim Bahawa dia itu mukmin, Bahawa dia itu sholat Itu hanya zohirnya Saja Tetapi batin dia Akidah dia rusak Karena Dia telah meminta Pertolongan Yang seharusnya dia minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata tetapi wal billah, si tukang sihir ini meminta pertolongan wal dari para setan dan itu dengan jelas syirik 100% yang tidak diragukan lagi. Dan di sini pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di makna yang selanjutnya Al-Qur'anul Karim Abraan sihir berkufur. Abraan sihir berkufur. Jadi Al-Quranul-Karim menjelaskan tentang sihir itu dengan kalimat kufur. Seperti kita jelaskan bahawa orang-orang Yahudi itu mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman adalah tukang sihir. Bantahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka apa? wa ma kafara Sulaimanu wa ma Sulaimanu. Jadi Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak kafir dalam arti tidak kafir, bukan tukang sihir. Di sini Allah Subhanahu wa taala bermaksud dengan kalimat kafara adalah sihir. Wasyaqu al-lafzi yadullu ala anna al-murada minhu dan ini semua rata-rata yang ditulis oleh ahli tafsir mengatakan seperti itu dengan makna wasah rasul Sulaiman wa inna ma abara anhu bil kufr taqbihan wa tashni'an kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna sihir dengan kalimat kafara yang pertama jikalau di dalam sihir itu tidak ada perkara-perkara yang kufur dalam arti tidak, tidak ada perkara-perkara yang kufur Seperti misalnya si tukang sihir ini mengatakan bahawa dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi Mengetahui hal-hal yang gaib Seperti itu kufur Tapi jikalau misalnya di dalam sihir itu tidak ada perkara-perkara yang kufur Seperti sulap misalnya Itu juga sihir Tetapi tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang kufur tetapi sihir seperti itu juga dilarang untuk kita uh, mempelajarinya apalagi untuk kita melaksanakannya dan juga dilarang untuk kita menontonnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan makna sihir itu dengan kalimat kafara takbihan wat tasynian. Uh, untuk memperkuat uh, Memperketat kejelekan Sihir dan juga keburukan Sihir dan yang namanya sihir itu Tidak ada manfaatnya sama sekali Untuk manusia bahkan Bahaya untuk dia uh, Di dunia Dan juga di akhirat Tetapi jikalau Di dalam Sihir itu Ada sesuatu yang kufur Maka uh, Sihir itu termasuk dari perkara-perkara yang mengeluarkan orang itu dari dalam agama Islam karena di dalam al hadits Nabi saw al menjelaskan bahwa ijtahibu sabal mu jadi uh, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan termasuk di dalamnya salah satunya adalah sihir dan betul yang namanya sihir itu minal kabair Termasuk dari dosa besar Tetapi sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan Kapan sihir itu Kita katakan sihir ini dosa besar Atau sihir ini kufur Kita katakan sihir ini dosa besar Jikalau di dalamnya itu tidak ada perkara-perkara Yang mengeluarkan dari dalam agama Seperti perkara jikalau tukang sihir ini Mengetahui hal-hal yang gaib Jikalau tidak ada di dalamnya perkara-perkara seperti itu. Maka sihir itu eh, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Dan kedua-duanya itu suatu yang membinasakan perkara yang membinasakan manusia di dunia dan di akhirat jadi tidak layak bagi seorang muslim atau seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga beriman kepada Uh, datangnya hari kiamat Dia mempelajari atau dia Melaksanakan atau dia menonton uh, Ilmu-ilmu Sihir itu semua karena itu semua Perkara-perkara yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira sampai di sini cukup Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali kajian kita di kesempatan sore hari. Jarang-jarang saat ada kajian seperti ini. Uh, langsung saja untuk tanya-jawab karena untuk menyungkat waktu. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah mohon, uh, mau tanya. Bagaimana mendeteksi adanya sihir dalam tubuh kita menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi bagaimana Kalau kita uh, bisa mengetahui bahawa Ada sihir di dalam tubuh kita itu Banyak tanda-tandanya Ya termasuk di dalamnya misalnya uh, Jikalau uh, orang ini ketika dia mendengar Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba dia itu pusing Misalnya dia pusing atau gelisah atau uh, keringatan atau badannya uh, lemah dan lain-lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ala bidhikirillahi tatmainul qulub. Jadi bahawa yang namanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus ayat-ayat Al-Quran itu menenangkan hati. Tapi tiba-tiba orang ini ketika mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibaca gelisah. Dan ada... Sesuatu dari tubuhnya itu yang dia rasakan Seperti dia merasakan pusing Atau dia merasakan mual Atau tubuhnya itu gemetar dan lain-lainnya Itu sebagian uh, dari tanda-tanda Bahwa uh, ini orang pernah terkena sihir Dan obatnya adalah di ruqiyah Di ruqiyah dengan ruqyah yang syariah Dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga zikir-zikir yang ma'thur Yang diketahui datangnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Wallahu ta'ala alam Baik, Alhamdulillah Dan di pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, sebenarnya siapa pendiri agama Yahudi itu? Dan apa semua agama para nabi itu Islam? Syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, yang namanya Yahudi, jadi kalimat Yahudi itu ada di Firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna Hudna ilaiq. Jadi bahawa kami telah kembali kepadamu ya Allah. Jadi Hudna itu Aliyahud. Dari kalimat Hudna Dalam arti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sini mereka dinamakan orang-orang Yahudi Jadi status asal Asal muasal orang-orang Yahudi Itu mereka Uh, ...adalah orang-orang yang uh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...orang-orang yang salehin, ...orang-orang yang uh, dipilih Allah subhanahu wa ta'ala... ...mereka dari kalangan Bani Israel... ...dan kebanyakan para Nabi... ...dari kalangan Bani Israel... ...seperti yang kita jelaskan tadi... Uh, ...Sulaiman dan juga ayahnya Daud... ...dan juga Nabi Allah Musa... ...ala'alaihi salatu wassalam ajma'in... ...seperti itu... ...tetapi mereka ini... Mereka ini telah merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu menyombongkan diri. Sebagaimana... Uh, kita mengetahui di uh, dalam surat al-baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kepada mereka itu al-manna was-salwa tiba-tiba mereka menginginkan uh, yang namanya bawang dan lain-lainnya tumbuh-tumbuhan dari muka bumi mereka tidak mensyukur uh, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyombongkan diri mereka dan juga mereka merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak dari kalangan nabi mereka yang mereka bunuh bahkan nabi kita Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam wa telah diberi. Racun dari salah satu perempuan Dan si perempuan itu Yahudia Jadi seperti itu Jadi orang-orang Yahudi Betul mereka itu dulu umat pilihan Tetapi sekarang mereka adalah umat yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka telah merubah Syariatullah subhanahu wa ta'ala Dan semua agama Dan semua agama yang dibawa para nabi itu Adalah agama islam Inna dina indallahi al-islam Jadi yang namanya agama yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala al-islam Agama nabi Allah Mu. Agama, agama Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam al-Islam agama Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam al-Islam agama Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam al-Islam Allahumma uh, dikatakan di, di, di bahawa pengikut uh, Nabi Allah Musa itu ada, adalah orang-orang Yahudi dari kalimat yang kita jelaskan tadi Inna hudna ilaik, dan juga pengikut orang-orang uh, uh, Nabi Allah Musa dikatakan bahawa mereka itu adalah orang-orang Nasarah dan pengikut Nabi Allah Muhammad dikatakan mereka itu ada orang-orang adalah orang-orang Muslimin. Jadi seperti itu. Tapi semua agama itu satu agama Allah Subhanahu Wa Taala satu yaitu al Islam. Inna Dina An al Islam. Allah Taala Alam. Dan mungkin hanya syariatnya yang berbeda Stad, ya? setiap nabi. Iya ya. pasti. Dan di pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan orang Yahudi. Stad. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada bangsa Yahudi yang lurus berada di jalan Allah? Syukuran. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> uh, jikalau dikatakan uh, di zaman sekarang, apakah masih ada orang-orang Yahudi yang lurus itu? Kita katakan, jikalau masih ada orang-orang Yahudi yang lurus di zaman sekarang maka mereka telah menjadi orang-orang muslimin. Kenapa? Karena jikalau mereka itu lurus melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat sedangkan termasuk dari perkara-perkara yang disebut Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Taurat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya yang ada, yang sesuai dengan sifat-sifat uh, dan ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Wa Jadi, orang-orang Yahudi, jikalau ada orang-orang Yahudi di zaman sekarang yang mereka itu masih murni, masih lurus, maka mereka sudah masuk ke dalam agama al-Islam. Kenapa mereka masuk ke dalam agama Islam? Karena mereka mengikuti apa yang ada di dalam kitab At-Tawrah, termasuk dari pelajaran atau perintah Allah Subhanahu Wataala yang ada dalam kitab At-Tawrah, bahawa mereka itu wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam wa dan juga menjadi orang-orang Islam, sebagaimana beberapa sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kaabul ahbar dan lain-lainnya mereka itu asal usulnya mereka itu adalah orang-orang yahudi dan mereka tapi orang-orang yahudi yang murni yang memahami kitab At-Taurah. dan mereka beriman kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di sini ada hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa jikalau ahlil kitab, dalam arti ahlil kitab di sini adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, mereka itu masuk ke dalam agama al-Islam, mereka akan mendapatkan dua pahala mereka akan mendapatkan secara khusus ini untuk mereka dua pahala pahala yang pertama, pahala orang-orang uh, Yahudi, jika orang-orang Yahudi pahala mereka beriman kepada nabi Nabi Allah Musa dan pahala yang kedua keimanan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau mereka itu orang-orang Nasara pahala yang pertama, mereka beriman kepada Nabi mereka Isa alaihissallam dan juga mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah orang Yahudi yang lurus atau ini adalah orang Nasrani yang lurus? Jikalau dia itu masuk ke dalam agama al Islam, Wallahu Taala a'lam Alhamdulillah, demikian Ustaz beberapa pertanyaan yang dapat kami ajukan kepada Antum dan kami mohon penutupan pada kajian kita sore hari ini إن شاء الله كتاب تطب دعانا دعاء. اللهم قسمنا بنخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا وجعله ال منا وجعل ثرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تجعل المصيبةنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تصلت علينا ملايا خفوك ولا يرحمنا برحمتك يا رحمان الرحيمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بجميع والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.